Capitolul 16. Acestea îngrii ca să nu vă smintiți, scoate-vă vor pe voi din sinagogi și va veni vremea ca tot ceea ce va ucide pe voi să îi separă ca duce slujba lui Dumnezeu. Și acestea vor face voi, că n-au cunoscut pe Tatăl nici pe mine, și acestea îngrii ca dacă va veni vremea să vă aduceți aminte de ele că eu am spus voi. Și acestea vă din început n-am spus căci cu voi eram, iar acum merg la ceea ce m-a trimis pe mine și nimeni din voi nu mă întreabă unde mergi, ci căci acestea îngrei vouă, întristarea umplut inima voastră, ci eu adevărul zic vouă, de folos este vă ca să mă duc eu, că de nu mă voi duce eu, mângâietorul nu va veni la voi, iar de mă voi duce îl voi trimite pe el la voi." Și viind acela, va vădi lumea de păcat și de dreptate și de judecată, de păcat căci nu cred într-o mine, iar de dreptate căci la Tatăl meu merg și nu mă veți mai vedea pe mine, iar de judecată că stăpânitorul lumii acesteia s-a judecat. Încă multe am a zice voi ci nu puteți ale purta acum, iar când va veni acela, Duhul, adevărul, Va povățui pe voi la tot adevărul că nu va grăi de la sine, ci câte va zi va grăi și cere viitoare va vesti vouă. Acela pe mine mă va slăvi, că dintr-al meu va lua și va vesti vouă, toate câte are ale mele sunt, pentru aceasta am zis că dintr-al meu va lua și va vesti vouă. Puțin și nu mă veți vedea și iarăși puțin și mă veți vedea că eu merg la Tatăl. Deci au zis unii din ucenici lui către întru sine, ce este aceasta ce zice nouă, puțin și nu mă veți vedea, și iarăși puțin și mă veți vedea, și cum că eu merg la Tatăl? Deci ziceau, ce este aceasta ce zice puțin, nu știm ce grește. Deci a cunoscut Iisus că vrea să-L întrebe pe El și a zis lor, de aceasta vă întrebați între voi că ce am zis, Puțin și nu mă veți vedea și iarăși puțin și mă veți vedea. Amin, amin, în că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura și voi vă veți întrista, și întristarea voastră într-o bucurie se va întoarce. Femeia când naște, întristare are că ceasul sosit ceasul ei, iar dacă naște copilul, nu-și mai aduce aminte de scârbă pentru bucuria că s-a născut omul lume. Deși voi întristare acum aveți, ci iarăși vă voi vedea pe voi și se va bucura inima voastră și bucuria voastră, nimeni nu o va lua de la voi. Și, și într-acea zi pe mine nu mă veți întreba nimic, a mine am orice veți cere de la Tatăl într-un numele meu va da vă, până acum n-ați cerut nimic într-un numele meu, cereți și veți lua ca bucuria voastră să fie de plin acestea în pildea în grăi ci va veni ceasul, când nu voi mai grei în pilde voi, ci arătat pentru Tatăl voi vesti Între Într-acea zi în numele meu veți cere și nu zic voi că eu voi ruga pe Tatăl pentru voi, că însuși Tatăl iubește pe voi, căci voi pe mine m-ați iubit și ați crezut că eu de la Dumnezeu am ieșit. Ieșit am de la Tatăl și am venit în lume, iarăși las lumea și merg la Tatăl. Zisa lui ucenicii: iată acum arătat grăiești și nici o pildă nu zici, acum știm că știi toate și nu trebuie ca să te întrebe cineva, prin aceasta credem că de la Dumnezeu a ieșit. al lui Isus: acum credeți, iată vine ceasul și acum a sosit ca să vă risipiți fiecare ale sale și pe mine singur mă veți lăsa, dar nu sunt singur că Tatăl meu cu mine este... Acestea în grăivu, ca pentru mine pace să veți în lume necaz veți avea, ci îndrăzniți eu ampirui lumea.